Sæt dig her på badebænken, så tænder jeg for vandet. Fryser du? Nej. Er vandet varmt nok? Nej, det må godt være lidt varmere. Er det bedre nu? Ja, nu er det fint. Jeg skyller først dit hår. Jeg vil gerne have, at du tager den der shampoo. Den her? Øh, nej, den anden ved siden af. Okay, jeg slukker lige for vandet, mens jeg vasker dit hår. Så skylder jeg lige dit hår igen. Kan du bøje hovedet tilbage? Ja. meget fint.